Tamás bácsi, nehéz lesz az. Ha a falut szervezni lehetne, már régen vége lenne a kommunizmusnak. Ne gondold, vannak ott is elegen. Nem hiszem, Tamás bácsi. Egyik reggel apám toppant be. Beszaladtam. Hogy vagy? Vigyázz magadra. Sehova nem menj, majd csak elmúlik. Szeretnék már otthon lenni. Nem sok örömed lesz benne, Cserék ma ott az urak, meg a compók, gazember ott is van elég. Tamás bácsinak igaza volt. Otthon is három-négy ember uralkodott a falun, mert éppen olyan búdulatban és beteg tehetetlenségben feküdt a földön, mint maga az egész ország. Mintha a háború minden vért és minden akaratot kivett volna belőlük. Lacival minden nap együtt voltunk. Az iskolában egymás mellett ültünk, mert ott most sok mindent lehetett. Válassza meg mindenki a helyét, mert a köztársaság a tanulónak is ad annyi szabadságot, hogy amellett üljön, aki mellett akar, mondta gyenge igazgató úr, mert a régi igazgatónk beteg lett, és a közögtatásügyi népbiztosság őt tette igazgatóvá. Így került Laci mellém az első padban. Koltói tanár úr csodálkozna, ha most belépne, de Koltói tanár úrról semmi hír legutolján a székely hadosztályban volt, de azóta nem tud róla senki semmit. Ha ő visszajönne, talán más lenne egyszerre minden. Ekkor már benne voltunk a nagy felelésekben, mert az idén vizsga nem lesz. Lezárják az osztázatokat, és vége. Prézli méltatlankodott. Még az utolsó lehetőséget is elveszik. Tavaly is a vizsgánya vitottam. Csak te ne beszélj, Prézli. Nektek most jól megy. Rézli szó nélkül karon bennünket. Így a hallgassatok, de becsület szóra ünnepélyesen kezet fogtunk. Tegnap volt nálunk Mayer bácsi, a Mészáros, Hircsek bácsi, a szabómester és Herke bácsi, az építőmester. Azt mondták, ezt már nem bírják tovább. Ők nem, de a segédek annál jobban, meg a munkások. Ne bolondozz, hiszen róluk van szó. Azt kívánják, hogy a mesterek mondják meg végre, hogy legyen vége ennek a marhaságnak. Ők dolgozni fognak, mert dolgozni akarnak. A felvonulásokból nem élnek meg. Egy szóval a segédek és munkások zugolódnak. Azt sziszitek nekik jól megy? Fenét. Ők vannak legrosszabbul, és megérik őket csitítani, hogy hallgassanak. Úgy is összedől magától az egész. Most legalább tudjátok. Fejezte be Prézli az erőadást. Tehát a munkások is zugolódnak már. Ők is mást akarnak. De hát akkor ki akarja ezt a rendszert? Nyár volt már ekkor. A szőlőhegy elárnyékosodott, mint máskor. A piros pincék úgy nevettek a domboldalon, mint nagy muskátli virágok. A rostáblák ezüst hullámokat ringattak, Mégis különös, meddő, ígéretű nyár volt ez. Nem lehetett tudni, a tőkéken kiszüretel, a mezőn kiarat. Laci szomorúan újságoltam. Apám volt idebent, a gazdaságot kommunizálták. Nem ő rendelkezik már, valami pestiek. Most, hogy bejött, kocsit is úgy kellett kérni. Nem kocsin megyünk haza, Péter, vonaton. Apám egészen megöregedett. Keserű lett a szám. Az a hintó volt az első lépcső, hogy tanult ember leszek. Most elvették. Velünk jössz, Laci. Nem hintó, de a miénk. Ezzel nem parancsol más. Nem az bánt engem. Apámat féltem. Ő nem vezeti a gazdaságot, de a felelősség az övé. Ne sikerüljön valami, ő lesz az áldozat. Ellenforradal már. Úgyis ki van már pécézve. Tudod, mindig megmondja, amit gondol. Hallgattunk. Az alkonyat olyan szomorú, olyan kilátástalan volt, hogy kellett volna a szóért. Majd csak lesz valahogy. Na, jó Isten tudja. Úgy lett, ahogy mondtam. Apám jött értünk. Beszélt Ugi tisztartóval, legyenek nyugodtan, majd ő hazahozza a gyerekeket. Máskor, ha jössz Gábor, mondta apámnak, este gyere. Jobb, ha téged nem látnak sűrűn nálam. Nem félek én, tisztartó uram. Algas csak rám, Gábor. Laci már korán nálam volt. Apám szállt a kocsiról, nem akart Tamás bácsival beszélni. Ellenséget látott benne, de Tamás bácsi kísért bennünket. Hogy van, gazduram, Kutya jól, egyik rekvilálásból ki, másikba be. Mondtam én. Mit mondott, mester uram? Azt mondta, hogy most a városi nép az első. Annál van a fegyver, az uralkodik. Jól uralkodik. El lehet mondani. Nem nálunk van már a fegyver. Elég baj az. Ha olyan nagyon kellett, hát tartották volna meg. Nem babaruha az, mester uram. Minket becsaptak, maguk meg tehetetlenek voltak vele. Minket is becsaptak, mondta Tamás bácsi, és ide-oda a kocsi mellett. Rám azért ne haragudjon, Apám kezét nyújtotta. Isten velem, mester uram! Tamás bácsi megrázta apám kezét, mert rosszul esne, ha haragudnék. A feleségem üzeni, majd elfelejtem, hogyha erre járnak, hozzanak egy kis lisztet meg zsírt, szívesen megfizetjük, mert ma-holnap főzni se tudunk. Már jól elhagytuk a várost, laciba belekaroltam, mert szótlan volt. Bizony, a ti hintótok más, Eszembe se jutott Péter. Tamás Bácsin gondolkodom, én azt hiszem jó ember. Persze, hogy jó ember, szólt hátra apám. Olyanok ezek most, mint a gyerek, akik is tüzet akartakni, aztán leég az egész falu. A falu végén letértünk a rendes útról. Dűlő utakon mentünk, kertünk aljáig, és ott szálltunk le. Jobb, ha nem tudják, a népek kifuvarozta haza lacikát. A tisztartó úr akarta így. Lassan érett a nyár, az emberek már aratásra készültek, a falu kedvetlen, bizonytalan volt, és kósza hírek jártak, hogy Szegeden van az igazi magyar kormány, gyűjtik már a katonákat. Csak már látnám a behívóját, mondta Sülepéter, magam is szívesen mennék, van egy kis adósságom. Sülepéternek a felesége bírólány, Antalosról. Esténként felszegtem Lacihoz. A kerten átmentem, és méhesükben beszélgettünk. Egyszer odajött Ugi tisztartó úr is. Mi újság, Péter fiam? Semmit sem tudok. Azt mondják, nem sokáig tart már. Csak kibírjuk addig, fiam. Csak kibírjuk. Fáradtan elballagott. a sárga volt, és végtelenen keserű. Az aratással már várni nem lehetett. Nekirendültek a kaszák, és a falu elfeledt egy időre a külső világot. Közben egy szakad katona érkezett a faluba. Mit akarnak? Szudultak fel az emberek. Gabonát. Hát akkor nem aratunk. Az Istennek se. Még el se csépeltük, már itt vannak? Megálltak a kaszák. A katonák tanakodtak. Telefonáltak a városba. Kijöttek civil ruhás emberek, bezárkoztak az iskolába. Pataki vester úr az iskola padlásán éppen galambjait tette. Hallott minden szót, de láthatott is, mert a deszkák repedezettek voltak. Valaki fellázította az embereket. Valaki bújtogatja a falut. Van itt megbízható emberünk? Van, valami csompó nevű. Jöjjön ide. Compo sorba kezelt a tanáccsal. Kire van magának gyanúja? Talán a tanító? Nem gondolom, az egy vén marha. Pataki mester úr nyelc egyet a padláson. Akkor a pap? Az se. Beteges. Hét szám se látni. Jegyző. Nincs itthon már két hete. Valakinek pedig kell lenni, mondta az egyik civil, aki főembernek látszott. Üres kézzel nem mehetek vissza, Nekem ezt tudnom kell. Compó gondolkodott. Nem tudom, hogy nem-e. Na? A tisztartó. Az itt most a legfőbb. Arra hallgatnak. Az lesz. Majd elcsendesítjük. Most nem lesz jó, mert akkor nem lesz gabona, mondta Compó. Két-három hét múlva jöjjenek, addig elcsendesedik minden. Igaza van. Mondták többen. Maga combó barátomat értesítsen bennünket. Kiadásait megtérítjük. Úgy találom én meg magukat. Itt van ez az igazolvány. Az állomásra ha jöjjön, ott van egy páncélvonat. Ott lakunk. Délután a kisbíró végigdobolta az utcákat, hogy a katonák kiküldése tévedés volt. A falu elegendő gabonát szolgáltatott be, rekvérálás többé nem lesz. Pataki mester úr pedig este reszketve mondta el a hírt Ugi tisztartónak. Meneküljön, tisztartó úr. megölik. Ezek mindenre kaphatók. Nem megyek. Az én dolgom tiszta, mint a nap. Uram, ezeknél az nem fontos. Áldozat kell nekik. Hát akkor én leszek az áldozat. És a család? Gondoljon arra. Laci a méhesben reszketve beszélt el mindez nekem. Ha elcsépeltek, visszajönnek ezek a hóhérok. Anyám sír, apám öreg ember lett ezekben a napokban, és nem akar menekülni, de nem is tudom hova menne. Elmondtam apámnak, sose hallottam így káromkodni. Utána beolajozta a puskáját. Valamit ki kell eszelni. A cséplőgépek aztán felbúgtak, mint máskor, de a levegőben reszketett valami. Minden este lacinál voltam, és a kertek alatt mentem haza. Ilyenkor tele voltam aggodalommal, hogy mit hoz a holnap. Utam compó ég kertje mellett vittem. Egyik este látom, ég még a lámpa. Olyan különösen égett, szinte szólt hozzám. Megálltam. Már el akartam indulni, de újra megálltam. Magam sem tudtam, mit akarok. Jó lett volna tudni, kik vannak a lámpa mellett. Talán megtudnék valamit. Reszkedni kezdtem, mert a gondolat már elhatározás lett bennem. Levetettem cipőmet, és beosontam a hűvös gyalogúton. Az udvaron nagy fehér kutyája a basa. Ha ugat, világgá rohanhatok. Valamikor sokat játszottam vele, talán szólnék hozzá. Basa! suttogtam. Basa! Észrevett. Tóválta a farkát, odajött, Simogattam. Basa, Basa, megvagartam az állát, Basa pedig megnyalta a tenyerem. Gyere, Basa! Úgy lapultam a fal mellett, mintha oda ragasztottak volna. Basa mellettem ült a földön. Egyik kezem a fején, és Basa kedveskedve tolta órát a combomhoz, mert azt hitte, vakarom a fejét. Pedig nem vakartam, csak a kezem reszketett. Messze villódzott az ég alja. Rólan folyt a verejték. A külön vonat, egy szóval, évfélkor itt lesz az állomáson ötven kipróbált emberrel gépuskával. Én bevezetem őket a faluba, maga a tisztaltóház előtt vár. Először ott csinálunk rendet. A tisztaltóval vigyázni kell, nem ijedős. A faluban szava van. Nem lesz szava. Érti? Megérkeznek egy órakor, annak az embernek fél kettőkor már semmiféle hangja nem lesz. Ez már el van intézve. Akkor más dolog nincs is, mint a zsákot tartani. 30 szekér lesz itt reggelre. Meg kell azzal a bitang parasztal értedni, hogy vagy fizet, vagy úgy jár, mint a tisztartója. Ha pedig kifizette a kilót mennyiséget, egy évig hírünk se hallja. Van még abból a kis borból? Valami élettelenség szorított a falhoz. Úgy vonszoltam magam a kerten át. Az est árnyakkal és lázzal lettele. tele. Cipőm szinte öntudatlanul húztam le. Ma éjjel, ma éjjel, dübörgött bennem a gondolat. Elindultam vissza felé. először csak sietve, aztán mind gyorsabban. Lábaimban megfeszült minden, forró levegő surrogott el mellettem, ágak csaptak az arcomba, átbuktam az árkon, de nekem nem fájt semmi. Ma éjjel, ma éjjel, egy órakor A nagyház már sötét volt Milyen jó, hogy nem volt már szobalány És nem volt már szakácsné Kocsis se volt, és hintó se volt Jó, hogy elvették tőlük Egyedül vannak Megkopogtattam Laci ablakát Ki az? Én vagyok itt, Péter, nyis ki gyorsan Laci alca szinte fehérezett az ablak fekete szájában Baj van, Péter, baj van Remekte Öltöz, lacikám, de gyorsan. Hol van a tisztató úr? Még ébren vannak, a másik szobában. Gondolhatod, szegények, hívd be, lacikám, de gyorsan. Péter van itt, hallottam a másik szobából. Ilyenkor? Megyek. Sötét volt, amikor kilépett. Hol vagy, Péter fiam? Odamentem. Behúztam utána az ajtót, kezéhez nyúltam. Tisztartó úr, tessék azonnal menekülni. Egy órakor itt lesznek. Elmondtam mindent. A hangom, mintha nem is az enyém lett volna. A rémület asszája suttogott benne, és megtörtötte a szobát. Fogtam a kezét, szorítottam, és húztam magammal. Hova menjek, fiam? Velem, majd én. Majd én, csak jönni gyorsan, mind. A homály nagy lett, nagy a csend. Ugit, isszató, nehéz lélegzése hallatszott. Hát akkor... Menjünk, Péter. bement a másik szobába. Sírást hallottam. Valami takarót is a gyereknek. Most csendben kell lenni, jutka, érted? Egy szót sem szabad szólni. Igen. Gondolataim úgy röpködtek, mint súlyom előtt a fecske. Most fél tíz lehetett, 20 perc alatt otthon vagyunk. Apám befog 10 perc alatt, a kocsink megrakva a kertek alatt, ledobjuk a zabot róla. A lovakat kivezetjük a kerten, aztán a dűlő úton ki a szőlőbe. Laci jött be. Mondj valamit, Péter. Lacikám, hátizsákba valami ennivalót is. Ezt a bundát majd én viszem. Bundát? Azt. A hátizsákra szerelj poklócot. Kettőt is elbírod. De hát mondj már valamit. – Most ne kérdezz, majd később! Laci édesanyja jött be. Fejér kezek kinyúlt felém, megcsókoltam. Nem lesz baj, Péter? – Nem lesz, tekintetes asszony. Az udvarról visszanézett a házra, és összeroskadva jött mögöttem. Mellette jutka bukdácsolt. Compolyi kertjénél előre siettem. Égett még a lámpa. Nem esett egy halk szó se kertünk végénél egyenként léptek be a kis nyíláson, és megálltunk az almafa alatt, hol valamikor Laci ölében aludt el Erzsi. Ó, de régen volt. Ledobtam a bundát. Erre tessék ülni, mindjárt jövünk a lovakkal. Apám egy pillanat alatt értett mindent. Jól van, fiam, ember vagy. Szóld le a zabot a kocsiról, ha fütyentek gyertek. Végig a kertem. Gyere, Laci, segíts! Az ab pár perc alatt a földön volt. Annyit hagytam a kocsiban, hogy ülni lehessen rajta. Aztán leültem én is a nagy fa alatt. Kertünk végében susogott a kukorica, az őszi bogár már az őszeli muzsikált, és az égen sűrűn futottak a hullócsillagok. Magunkban néztünk. Az éjszaka úgy remegett körülöttünk, mintha a mi tanástalan árvasságunk reszketett volna benne. A két ló árnyék végig a végigdobogott a kertem. Aztán halkfütyért hozzánk. Felszedtük holminkat. Nem lesz bajotok, Gábor? Kérdezte Apám a Ugi tisztató. Akkor fuvarozok, amikor kedven van, tekintetes uram. És most kedven van. Teséj csak felülni. Zizektek a kévék. Péter, fiam, válj meg, mert az abot fel kell még rakni. Na, Jézus segíts, gyűj hóka. A kocsi mögött összeborult a sötétség. Ráfeküdtem az zapkévékre, és a fáradtság ekkor sajdult meg minden csontomban. Néztem az eget. Sziporkázva csillogtatta ezernyi csillagát. A csillagokon felül még csillagok vannak, azon felül határtalan világ, és még azon felül ott ül mérhetetlen jóságának ragyogásában. Az Isten, aki mindent tud, mindent lát. Engem is aki itt fekszem, és könyörögve kinyújtom feléje fáradt karjaimat. Néztem az eget. Meleg párával borult fölém, és csak akkor ébredtem fel, amikor a kocsi megállt mellettem. Vezest Péterbe a lovakat, én majd felrakom a zabot. Még hajnal se volt, amikor megzörgették az ablakot. Nyissák ki! Mi baj van? Szólt ki apám. Szompó állt odakint három katonával. Csak azt akartuk tudni, itthon van ez zselél szomszéd. Nem tudom, hol lennék. Gondoltuk fuvarban, mert akkor hiba lenne. Fuvarban? Ilyenkor? Tele van a kocsim szabbal, bár azt tudjam behordani. Mehetünk, intett Szompó a katonáknak. Ez tiszta beszéd. Láttam a kocsiját a kert alatt. Apám betette az ablakot, ha van Isten az égben, rátok jön még a dél, kutyák! És másnap a harminc kocsi gabona nyikorogva elindult a város felé. Szó nélkül fizetett a falu, de ugi tisztartóért hiába dulták fel még a szalmakazlakat is. Később valaki azt revesgette, hogy látták volna őket az esti vonatra felszállni. Ez a hír aztán megerősödött. Egy-két uradalmi embert még összevertek a pesti legények, de aztán elhitték és bejelentették. A tisztaltó az esti vonattal megszökött. Valószínű Pestre. Ott keressék. A külön vonat aztán harmadnap visszavitte őket a városban. Fellélegzett a falu. Úgy tűntek el, ahogy jöttek. Nono, mondta kalapos bácsi, aki bakter volt és jövendőmondó, No, no, nagyon siettek. Ekkor már elcsendesedett a nyár. Behortuk a sarjuút, a fecskék kiröpítették a második fészek kalját. Apám éjszakánként eltűnt egy két órára. Ha keres valaki, az erdőn vagyok, de nem kereste senki. Mintha gondok simultak volna, valami várakozás hallgatózott a nyárvégi csendben, és az emberek hangosabban mondtak egymásnak jó híreket. De ezek csak olyan mendemondák voltak, nem hitte senki. Nem akarta senki hinni, mert hátha nem, nem igaz. Az első híra postáról jött. A tanács kormány átalakult. Ismerjük már, mondták az emberek. A rossz helyet még rosszabb. De azért apám kinézett egy malacot a többi közül. Nem sokára búcsú, mondta. Ezt a malacot megszúrjuk ha úgy lesz, ahogy én gondolom. Másnap délután egy autó robogott keresztül a falon, eltiporva libát kacsát, de nem lehetett látni, üle benne valaki. Az autó gazdátlanul ott maradt az állomáson, Akik benne voltak, az éjszakai vonattal elutaztak Pest felé. Apám jól megnézte a malacot, mintha érezne valamit ez a siska. Az újabb hír megint a postáról indult el. Megbukott a proletárdiktatúra. A nemzeti hadsereg elindult Szegedről. Ugrásra készen álltam, mint a csikó. Egy futásban rohanok a szőlőkig. Várj, fiam! Egy fecskétől nincs tavasz. Holnap benézek a városba. Nem győztem apámat várni. Kimentem a falu végre. Oda már nincs messze a szőlő. Néztem az utat, melyet annyiszor megjártunk, Ere jöttünk Lacival télen, nyáron. vitték el a harangokat. Ezen az úton mentek el a katonák, jöttek meg a sebesültek. Mi jön most rajta? Jó? Rossz? Néztem az utat, mely hallgatagon vándorolt a tarlók és kukorica földek alján. Elmentem egészen a hídig. Megdobban alattam. Rádültem a karfára, és lenéztem a vízbe. A víztükrében idegen volt az arcom, öreg. Az jutott eszembe, hogy 17 éves leszek nem sokára. A víz csattogva sietett a híd alatt. Én meg csak néztem magam, a szemembe néztem. Mit gondolsz, Péter? Isten tudja, gondoltam magamban, és elfordultam a víztől. Újra az utat néztem, mert most mintha szélesebb, szabadabb lett volna. Úgy éreztem, ez az út vezet a gimnáziumba, az egyetemre, az országba. Az én utam ez az út, és akár gyalogszerrel is elindulhatok rajta. De nem kellett elindulnom, mert messze valahol megzördült egy kocsi. Gomolygó porfelhőt húzott maga után. Amikor a kanyarodónál kibukkant, már láttam, hogy a mi kocsink. Jött sebesen. A hóka parádésa ragta lábát, a kocsifara ide-oda járt, mint a kötő, és apám, az én apám, torokkal fújja. Befűtötték a gőzbikát, áll a menet század, a csókra, kis angyalom, kicsi piros szádat. Sose hallottam apám énekelni. Kocsmába nem járt, és otthon is ritkán ivott. És most énekel. Kalapja hátralökve, kipirult arccal. Máskor talán szégyeltem volna, egy kicsit most is belepirultam, de a mosolygás szétárad bennem, mint február végén a meleg, mertől tavaszt kiállt a cínke az öreg almafán. Tudtam, hogy szabad már az utam, tudtam, hogy a törvény újra törvény, az imádság újra imádság lett, tudtam újra, hogy a börtön, börtön, a templom, templom. Tudtam, hogy a házunk a miénk, a földünk a miénk, és amit aratunk, az is a miénk. Éreztem újra, hogy jó lesz tanulni, többet tudni, mint a többiek, és éreztem, hogy az elmúlt idők most vették le hideg halott kezüket a szívemről. A kocsi megállt a hidon, menek boltja alól a víz elszalatta dobbanásokkal. Apám rám nevetett, én vissza, és mindent tudtunk. A szőlőbe? Oda. Hajthatok? Nem, az az én dolgom. Gyújts rá, Péter! vastag szívat húzott ki mellény zsebéből. Mit nézel? Én mondom, gyújts rá! Azt hiszed, be vagyok rúgva? Ittam, az igaz. De most én mondom, gyújts rá! Ha majd tanult ember leszel, és vastag szívat szívsz, jusson eszedbe, hogy most hoztam meg a hírt, hogy érdemes tanulnod. Így mentünk a szőlőbe, hol már délután kezdett lenni. A tőkéken kékült a szőlő, és a nagy harkány nyerítve ívelt az öreg diófák közt, mintha rikkantva kiáltott volna a vízhangos domboldalaknak örömes üzeneteket. Amikor befordultunk pincénk felé, a füves útra, elhallgatott a kocsi. A kisház csendesen állt. Apró ablakai gondolkodva néztek ránk, gyanakodva, mintha féltettek volna valakit. Régen nem járt erre nappal senki. Eldobtam a szivat, amely keserű volt, Leugrottam a kocsiról, és remegő kézzel háromszor megkocintottam az ablakot. Lacikám! Halkan csikodult a kulcs, és résnyire nyílt az ajtó. Csendesen, Péter! Betoltam az ajtót. Kitárta mind a két szárnyat. A falak fellobogtak a napfényben, és a sötétség üszke porrá válva hult le a fal mellé.